Алеко Константинов Селфия, Мездра, Връца, пътни Бележки. Господин редакторе, ви искате да ви опиша на накратко впечатленията си от разходката ми през Мездра до Враца, по новата железопътна линия. Изпълнявам искането ви на драго сърце. До местността ми беше известна от понапред и сега аз не изпитах до там никакво силно чувство, ако не считаме за силно чувствование сухия студ в съвсем незатоплените вагони, не на шега студ, който ни кара да играем ръченици, за да стоплим в кучанените синозе. И ние пътуваме в първи клас, уж за по-голяма свобода и удобство. Благодарим на такова удобство, което не ти дава да седнеш, без да се сгушиш и да зазнеш като циганина под мократа мрежа. И защо стават тия работи, иди и разбери. Види се, че е нужно да се доказва на всяка стъпка, че българинът е роден само за изет. С мене в купето бяха двоица народни представители, единят се вълнуваше, възмущаваше се, Заканваше се да телеграфира от първата станция и да се оплаче на министъра, но той затуи. Той. Да ви кажа правото, аз останах възхитен от природните хубости на Искърския проход. Всъщност, сега за сега пътят не представлява кой, знае какви чудеса. Но аз предвкушавах унази прелест, която ще представлява проходът през пролетните и летни месеци. Когато се развие зеленината и всяко и от 22-та тунела ще закрива и открива пред нас, като в калейдоскоп, все нови и нови картини, една от друга попастри. По-разнообразни, по-възхитителни. Черепишкият манастир ми беше оживел на сърцето от разказите и възхищенията на нашите инженери по линията. С какво жадно нетърпение очаквах аз да го видя. Колко завоя, от завоя и разнообразния свят да ти се завие. Колко завоя поглъщаха вниманието ми, колко тунела помрачаваха очите ми. Ето го. Где е? Аз го зърнах само за един миг и бух в един тунел. Светна отново блеснаха насреща едни възхитителни диви скали и, бог в друг тунел. Да ви вземе дяволът, проклети тунели, лишихте ме от най-възхитителната картина. Сега ми се чини, като че на сън съм видял черепешкия манастир. И наистина чудесна местност. Просто грях е да се прехвърква край този манастир без спиране. Поне за увеселителните тренове трябва да се нареди там една станцийка, за желающите да посетят манастира и околностите му. За напред ще и съмнение, че в целият проход този пункт ще привлича най-много вниманието на туристите. За да се избегне лутанието на жадните очи към едната, към другата страна на вагоните и за да може пътникът да се наслади от всичките хубости на дефилето, ще трябва поне увеселителните тренове да са съставени от по-открити за обзир вагони. Тази вяра неволно ми се вдъхва от самия факт, че аз сега с железница поря гърдите на това диво, първобитно, девствено дефиле, по което на много места човешки крак не е могъл да стъпи. Аслетия след с железница поти през скали, между полудиво население, което не е знаело до вчера какво нещо е колело. Това е един великански скок, това е една тържествена победа над природните препятствия, това е един истински акт на прогреса, пред който почтително и с радостни сълзи си снимам шапката. Пролумяването на Стара планина, Отварянето на линията София Роман трябваше да се почувствува като победно тържество, трябваше да се устрои като народен празник, а не като извишен салтанат на случайни големци. Дяй Боже да имаме по-често такива празници, защото те са, които носят напредъка и щастието на, на народа, а не уния празници с фишеци и пандери, и с жандарми и с божиите храмове. Мездра Ето колосалните постройки на спиртната фабрика на Балабанов и Каракашев. Като помислиш, що труд, що пара се е изтрушило за издигането на тази грамадна, по най-осъвършенствуван европейски образец фабрика, колко надежди, колко приятни мечти са били възлагани Железничния кръстопът. колко хорица са очаквали да намерят с доставки или с труда си препитания около тази фабрика, и като погледнеш, че всичко това е разбито в прах и пепел, а сега не може и да се поправи, както казват. Благодарение на Прокопсания търговски договор с Австрия. Тежко впечатление. Не е твой имот, но е български най-сетне. И свива ти се сърцето като предпокойник, като гледаш тези изгаснали, истинали машини и глухостърчащия грандиозен комин и заглъхналите фабрични порти. Тази нещастна фабрика се отвори само в деня на отварянето на линията София, Роман, за да даде възможност на нашите горемци да разпенят пред очите на Сръбския крал стотина бутилки маджарско, шампанско. Иди, че развива и българска индустрия. Ето и враца, диарбекира на българските офицери. Град, в който нашето воинство, не знам защо, не намира твърде радушно гостоприемство. Е, коя е причината, питам аз в недоумение, като виждам извънредната любезност на нашите посрещачи. Абе, бе, брате, сети я пусти и са причината. Не сте ли чули, гори шашки, револвери, това, онова? Разбира се, че твърде малцина се увличат дотам, ама нали знаеш, че според Ивана охладяваш и от света го Ивана. Пасме рекли... Нека те на една страна, ни и на друга страна, па. Какво да сториш, тата я е, ако искаш да знаеш, причината. Друга причина, слава Богу, няма. Инак, познаваме се, срещаме се по улиците, добър ден, дал ти Бог добро. И то и то, тъй ти говорят гражданите. Военните са на съвсем друго мнение, остави ги те с Ние употребяваме всички усилия да живеем с тях задружно, каним ги и на вечеринки, и на балове, те странят като диди. Ние криви ли сме? Кой е крив, кой е прав, това не е моя работа. Аз излагам само моите пътни впечатления. Едно е вярно, железницата във скоро време ще измени физиономията на обществения живот във Враца, а това ще спомогне да се поизравни несъответствието в вкусовете. Враца, като град, е останал доста назад, извънредно тесни, криви и кални улици, мизерни къщици и развалини на всяка крачка. Но училищните здания правят чест на града. Класното училище със своята грамада царува над целия град. Общинските училища са концентрирани в едно огромно здание, което едващо е свършено и вече гражданите съзнават, че са направили с това една голяма грешка, трябвало вместо едно голямо, да постоят три по-малки училища в разни махари на града. Паметникът на Ботева, издигнат сред един длъгнест Мегдан, макар обиколен от дребни и вехти-вехти къщи, не прави очакваното впечатление. Преди всичко ни разочарова самата фигура на Ботева, излян цял от бронза, с гола савя в ръка, стъпил върху мраморен пиедестал, по който ричат с златни букви имената на дружината му и други заслуживши памет. Тук физиономията на Ботев нито напомня даже известния нам Ботев портрет. Казват, сериозно или на шега, не зная, че когато немецът, комуто било поръчено да излея от бронза фигурата на Ботева, поискал портрета му, тогавашният председател на постоянната комисия бил му казал. Не ти трябва портрет, гледай мене, не питай за Ботева, аз до сущ на него приличам, като че съм му отрязал главата. И днес върху пие стои гордо, казват, не фигурата на славния Христо Ботев, а на бившия председател на постоянната комисия във Раца. И таз добра, най-отрадно впечатление във Раца ми направи фабриката на Орозова или, повярно, самата личност на Орозова. Орозов? Уаз издас. Ще попита гордият сторичанин. Я си с кълпака, приятелю, поклони се на години Орозов и пожелай да се народят в България повече такива труженици. Орозов е един беден самолк, който отправене на врачански бастони и табакери е достигнал да строи една фабрика, в която днес той, с десетина работника, изработва най-елегантни кабриолети и файтони. Всички машини и приспособления в фабриката са дело на неговите ръце. Днес цялото врачанско е наводнено с коли и кабриолети от неговата фабрика. Едно пречи на напредъка му, капиталът му е малък. Защо не привлечете чужди капитали към тази индустрия? Попитах аз. Умното, средоточено лице на Орозова изобрази една едва уловима печална усмивка. Не е изгодно, отговори той. Ще вземеш пари с 10%, ще спечелиш едва 12%. Възнаграждава ли се трудът и изкуството с 2% печалба, когато ли хварина, който и да е бил той, без нищо, на мой гръб, ще си прибере своите 10%. Не пропуснах да посетя прочутия склад от вина на братя Краскиери, които са получили награди за вината си от всички поважни важни европейски изложения в последните години. Тук ни поднесоха едно 9-годишно златно вино, здраве му кажи. Какъв ти херес, какъв ти портвайн, нектар, да го вземе дявола? От 3 метра те омайва ароматът му. Наляно в бутилки, бистро като кристал, и изтрува бутилката само 2 лева. Чудесна новина, Джанам, как такова извънредно вино не е могло да си пробие път, да си състави особено Реноме в София. Е, че как ще си пробие път, господине, как ще си състави име, когато не искат да ни знаят там, откъдето трябва да очакваме пример и насърчение. Ето например уния ни дойдоха в Мездра да отварят линията и какво мислите. Стотини бутилки шампански и други европейски вина дотатриха. Пък то да ми се вина като хората, Хайде, деде. Ами то крушена чурба. Да им кихна аз на шампанското, те хабер нямат от хубаво вино. Да им поднесеш моето вино с европейски етикет и 20 лева ще ти платят за една бутилка, амана нали е българско, просто. Враца има красива околност. Особено впечатление прави от южната страна проломът в Балкана, притиснат от двете страни с величествени синкави скали, наслоението на които, от лявата страна, ги превръща в един вид гигантски готически развалини. Този пролом на два километра навътре се стеснява и образува от две отвесни скали една грандиозна порта, зад която се открива един широк лесист пейзаж. Тази порта се казва Вратцата. Оттам и названието на града. Аз останах крайно благодарен на гостоприемните приятели от Вратца за тяхната извънредна любезност, която ме укражаваше даже и на обратния път до Мездра. Линията София, Роман ни откри нови природни хубости. Ребята, мирише вече на проред, се тягайте си упинците за всеки случай. София, 7 март 1897 година. П.С. Е господин редакторе, слушайте какво поетично сравнение прави Найчо. Трябва да ви кажа предварително, че релсите на новата линия не са добре смеждени и колелетата на вагоните ги трият сам там и с това издават един остър скрип, който страшно се усилва от резонанса в мрачните тунели. Та Найчо казва, чувай, я слушай това демонско скърцане. Това адско виене, като че са гигантски чудовища, които са дрямали с хиляди векове в недрата на тези гранити, и сега разбудени от чудовището на цивилизацията. Скърцат и вият срещу него. Инфо. Информация за текста. Източник. HTTP наклонена черта наклонена черта слово беге словото. Сварено от моята библиотека, HTTP двоеточие дабл наклонена черта chitanka.info наклонена черта текст наклонена черта 3717. Последна редакция 2007-100-299 часа.